Nasej no, danes jaz nisem nahodil kaj preveč no, resne situacije nažditi. Tako si sliši predavanje, vse to skupaj tako strašno resno. za film tudi ni bil preveč resen, ne. zato sem ne upal, da bo vse tako malo bolj na izi. Ne. Uh, tudi zdaj mogoče ne bom čisto pravilno slovenščine uporablil, tega sem dovolj, ne. dok sem na faksu delal. Zdaj sem mogo truditi, pa mogo paziti na besede, danes pač ne bom tako. Uh, Hoto sem pač govoriti nekaj v zvezi s tem, nekaj povedati, kar se tiče uh, realnosti. Uh, realnosti nasplošno, to pomeni realnosti tak, kot jo dojemamo svet, ne? kot tako v družbi. Uh, in pa seveda filmske realnosti, ki je zmeraj, ni zmeraj, ampak je ponovadi fiktivna realnost. Ne? Uh, treba je narediti razliko ne? med tem. za treba povedat.... povedati... Ja. Sem preglasnil pre... pre... Uh, treba je povedat, ne, da uh, film spada v... Ne, uh, ne, ne bi tehluč, če, če se le, da... Oh, to je Potem je posneli, kaj pa bi ne govoriti če, da mi daločim dobro, za trenutek. Uh, povedati treba najprekis nastal pri realnosti, ne. da film da ima dve možnosti, ne. ali da reproducira realnost, ali pa da jo konstruira. Ne. To je da treba povedati, da kaj spada v reproduciranje realnosti, kaj so to za in filmi, to so prvi meri dokumentarci, ne. in pa true stories filmi, ne. ki pač vedno prisega na to, da resnična zgodba je tista, ne, po kateri so posneti, tako da vemo, da referirajo na nekaj, kar se je zgodilo dejansko. Ne. Enako za dokumentarce velja, da so to filmi, ki referirajo na nekaj, kar obstoji, ne, kar ni potvorjeno, kar ni konstruirano, tak rečem. Ne. Na drugi strani pa imamo te, ki konstruirajo realnost, ne, to pa so najbolj, filmi, ki so najbolj močno konstruirali realnost, da tako rečem v največji meri, ne so uh, science fiction filmi ali znanstveno-fantastični, ko se pri nas imenujejo. Zdaj, sem izraz bi bilo to dobro malo analizirati, mogoče vse zamislice nad njim, ne, ker znanstvena fantastika ne, pove, ne, kaj pove, ne? da so to da znanstveniki delajo te filme? Ne, verjetno ne, ne. ampak kaká pa je ta fikcija, ne, ta fantastika, ki nastane? Ne? Boj da, ne, koliko sem jaz to danes lahko prebral v filmskem leksikonu, Uh, je to zaradi tega, ker se znanstvene, uh, ker se znanstvene teorije uh, anticipirajo, kot da so resnične. Ne? Neka, kar je še teorija v znanosti, ne? se v filmu prikazuje kot nekaj, kar je že realnost. Ne? To bi naj bila ta distinkcija, ne? Mislim, to bi naj pomenilo znanstvena fantastika. Ne? Filmski leksikon, Zdenko Vrdljovec, mislim da, pa še nekdo. Ne? Zdano, kdo je predlani tu nekje ne? v tem času. Edina knjiga, ki jo imamo v Slovenščini, v filmu, ki je res tako, ne bom rekel, neka enciklopedična knjigica, ne. E, dobro, science fiction, v tem, naš film, ki smo ga danes gledali, spada v science fiction. To je dejstvo, ne, čeprav je animirani film, ne, to je seveda spet film, ki še toliko bolj potvari realnost, ne. Zato, ker še osebe ne rabijo biti resnične, ne. Tako smo videli danes pa šasti, ne, so tiste, ki imajo uh, glavno vlogo v tem filmu, ne, ki pa dejansko ne, ne obstojijo v konkretni realnosti. Ne. Možno še bodo kdaj, mislim, mogoče bomo jih odkrili. Ne. To pa je tisto, kar je pri filmu pomembno, ne, da, uh, da referira tudi na realno, ne. da zmera je realnost odnos, do realnega. Ne? Realno je stanje stvari, svet, kakšno pač je. za interpretacija tega je pač odvisna od vsakokratne, uh, vsakokratne recimo družbe. Ne? Zato, ker film zmeraj pove na nek način, kako določena družba gleda na to realno, ne? se ustvarja neka realnost. Ne? In skozi Munsterse, lahko vidimo, ne? da uh, je ta realnost Ne, mislim, da vidimo, kakšna je, ne, da ta realnost uh, ima nekaj lasnosti, ne, ki jih lahko mogoče vem potegnem, ne, malo, da jih povzamemo. Ne. Uh, zdaj, kaj smo videli najprej? Prva scena, na katero smo naleteli, ne, je bila tisto, da uh, je treba otroke strašiti. Ne. Prvo gre za simulacijo. Ne. Dobro. Uh, cela zadeva je postavljena v uh, nek sistem, ki je zelo podoben Kapitalističnemu sistemu, ne, katerega smo se mi zato vključili v zadnjih 15-ih letih. E, Malo recimo to Child Detection Agency, ne, ki zelo podobno tudi sliši na CIA, mesto CDA, naj bi lahko videli tudi CIA. Konci svet je koncipiran na popolnoma paranoičen način. Ne. Bojijo se pač koga, bojijo se otrok. Če tukaj vlečemo v paralelje z Ameriško družbo, ker je ta film nastal in seveda je kot tak odrast tega, gledanja na svet v tej družbi, ker uh, seveda, jasno je, film mora publiko pritegniti v kina ne, in jasno je, da mora jim ponuditi nekaj, kar jim je vse malo znano. Ne. In seveda, te paralele te analogije, ne, ki jih imajo Manchester City, pač film, ne, uh, cel čas, ki jih vlečejo v Ameriško družbo, ne, jih lahko In pač zdaj izpostavljam. Recimo, smo stali pri CDA, ne, Child Detection Agency, ki je zelo namoč podobna SI, ne, ki pa seveda ima neko paranojo odzada, ne in mora braniti poštene državljane, ne, to so pač v tem primeru pošasti, pred vplivi od zune, ne, pred tistim, kar jim grozi, da, se bo pač, da jim bo svet sesulo. In kaj kaj pomeni za njih se sodci svet, da zmanjka energije. Ne? To je tako v Ameriki, če si predstavljate, če zmanjka tam recimo nafte. Ne? Kaj bi se zgodilo, pravijo? Če berate uh, Ekotovo knjigo uh, o svetu in Bogu, nekak tako je naslov. No, tam onavaja enega autorja, ne? ki govori o tem, mm, Kaj bi se zgodilo, če bi v Ameriki zmanjkalo nafte? Ne? To bi bil popoln kaos. Američani so navajeni, Bojda, ne? Ja še nisem bil tam, teda to je za vse tako študijo nadaljavo, kjer je za delo. Uh, Pripeljajo se povsob z avtom. Ne? Če bi nafte zmanjkalo, to bi bil popoln kaos. Trgovina ne bi bile plne hrane. Ne? Niti do trgovine bi mogli ljudje priti, kaj ti samo z avtom. Ne? Uh, n, tako meni lačni bi bili, pošta ne bi laufala, uh, nič ne bi laufalo. ne. Cela družba bi se dejansko sesula. In to je točno ta paranoja, ki jo imajo, ki jo imajo ti, uh, ki, imajo, ki, ki jo prikaže v Manstersih, Kaj če manjka energije, kaj če otroko ne bomo več prestrašili, zdaj, svoda, zakaj pa se otroci več ne prestravajo? Mislim, to je ta problem, je pa sva spet enak, ne? Kot v uh, dejanski realnosti, da je tak rečem, Mimo otroke, ki se ne bojijo česar, zakaj se ne bojijo česar? Zaradi tega, ne, ker pač so že na na vse. Mimo, ki imajo to že vse domače, kot so pošasti, pobijanje, nasilje. Ne. Če gledajo ameriške filme, pa ameriške risanke, pa kot se tudi pri nas dogaja, ne, tukaj sem že pač prej povedal za kamero. Da je, a, te podobnosti med ameriško in slovensko družbo so zelo očitne, zato je tudi za slovensko publiko to strašno zanimivo. Ne? Kot sem še a, 90% več kot 90% mislim, da, e, produkcije, oziroma pa tega, kar pride v Kina, ki so aktivna pri nas, zdaj da ne govorimo o darniko, pa ne govorimo o stajčnem pa unionu, pa gledališču, ne? se za Maribor govorim, ne? ampak zdaj obstaja vse in tam se rola vse američko. Ne? In seveda, otroci hodijo v kino, percipirajo njihove dialoge, ki niso drugo kot dialogi, uh, mislim, zelo agresivni. Ne. To je po domače povedano, je to derenje, tako se pač pri nas reče. Ne. Uh, mislim, to niso dialogi, ki bi, ki bi, ki bi tekli, ne, v smislu dialoga, ne, kar to pomeni, ampak je to, uh, nemci imajo dobro izraz z drug na drugega se derajo. Ne. In, mahajo skoraj vsakej sceni z pištolo, ne? romantiko povezujejo skoraj vedno skrvjo, probleme rešujejo nasilno, ne? to pomeni, da se skoraj vedno stepejo, da jih rešijo v Matricu pogledati, jaz sem slišal, ste imeli v predavanju v Matrici. Ne? Matrica je tako zelo, uh, zelo uh, mentalni film, ne? gre za predstavo o svetu. Ne? Uh, mogoče bi tisto bilo bolj prikladno, da kaj jaz govorim, ne? ampak lahko navežem, pa je to tudi, se mi zdi podobno. Ne? Uh, recimo matrica, nekaj mentalna kategorija, ne. vsi so prepričani, ne, da vidijo to, kar vidijo dejansko, pa tam so nekje v, uh, v teh ne, zaprti ki v kletkah. Ne. Uh, vidijo samo tisto luč ali pa še tega, ne, ne, mislim, ne vejo. Ne. Spoh, vse, kar mislijo, da percipirajo, dejansko percipirajo to, kar se hoče, da se percipirajo, ne. kar pač sistem hoče. Ne. Uh, in kaj je glavni catch? Rešiti problem. Ne, zdaj, kak zdaj Pokazati resnico, tisto, kar je resnično. Uh, Kako to naredijo v Matrici? Je ja, tale, uh, kdo že, Keanu Reeves, ali ne, kdo igra? Keanu Reeves, ne? Uh, Zmlati pol tiste agente, ne, te, uh, ne vem, sistema, računalnika, ali kdo pač to za je, ne spomnim se točno, ne. In skor zmera se v ameriških filmih problemi rešujejo na tak način. Ne? In seveda jasno, je, se je tudi v Monstersih, ne Monstersih niso izjema, če tudi imajo ta kritična odnos do družbe, niso izjema, ne, padejo točno v tak še notri, ne. Uh, permisivnost, ne, to pomeni, otroci bog ne daj, ne, otroci moramo vse lepo, z otroci moramo vse Da ne rečem, da ne robe, ampak to je tisto, kar je uh, point, ne, uh, ena od neslosti, ne. druga, druga stvar uh, je, da da ima happy end na koncu, ne, kar ima pač ameriški film po razen če hočejo kandidirati za Oscar, ne, pravijo, sem ne. vse zato, ker uh, to ta film uh, The Player, ne, od uh, Tim Robinsa mislim, da. Ne je strašno zanimiva zadeva in gre za to, da se scena. Ne, uh, tak konstruira, da psi se na koncu, pa pa komentar pade, ne, to pa je za Oscar, ja, ker pač ni happy end. Ne. To so uh, ameriške, recimo, ne, to je druga lastnost ameriških filmov, uh, ki monster si spet pade v njo in pa tretejo seveda prebutati mora Stale tale Mr. Sally, uh, tega Rand Randolfa ali kako može imeti, uh, ga mora pač prebutati ne, za to, da uh, ga ukane, ne? da razreši zagato glavno filma, uh, ja, Zdaj Ja sem od bluza, ki sem nastal uh, z Monstersi, ne, smo rekli. Um, ja vedno pri animiratih filmih, gre za realnost, ne, ki se ki ustreza. Monstersi torej dejansko na nek način slikajo družbo, ki je ameriška. Ne, mislim, ki je ja, ameriški pogled na svet, da bomo tak rekli. Ne. In pa seveda se z tega tudi Nordica dela na isti na isti visti, visti sapi ne. se dela Nordica iz tega. Ne. Recimo ta, ko smo rekli, CDA, um, pošasti, otrok se bojijo, ne. pač niso to teroristi, tako so v realnem življenju. Ne. Ali pa so bili komunisti pred 40 leti recimo v ZDA, ne. ali pa še kdo prej, za kdo pač to malo zgodovino poznal, bo vedo, da pač ta paranojična drža, ...do ostalega sveta, do ameriškega sveta, je tako zelo klasična poteza ameriške družbe. Če pogledate čas v 50-60 letih, to je tudi recimo v filmski industriji bilo strašno odmevno. Ko je tale, kaj je že bil, direktor CIE, ki je bil, kak? Hoover, Hoover, Hoover ja. uh, ki je uh, preganjal v bistvu prepričane ne, komuniste in takrat se z vsagega, na katerega se je s pečtem pokazalo, da je komunist, ne, je, bil, uh, ne, je bilo poskrbljeno za njega, ali bil, ali postopili služba ali karkoli. To se je tudi filmski, recimo, lanje ali predlanje je dobil tale, uh, Kazan uh, Oskar za življenjsko delo ne. in njemu se ravno očitali, ne, da takrat na bolj špet sociji, kdo je bil kao komunist. Ne. V teh petih, šestih letih, in zato se mnogi niso strinjali s tem v Hollywoodu. Ne? Dobro, res je, da Hollywood, kljub uh, temu, da to, kar dela Hollywood, je mainstream. Ne? Dejansko Hollywood ni mainstream v uh, ameriški družbi. Imajo kritično distanco do tega. Sam, sam sama scena v Hollywoodu, imamo par uh, režiserjev, par igralcev, ki imajo zelo kritičen odnos do tega, kar se recimo v ameriški družbi dogaja. Čeprav seveda to skozi filme, ni vidno. Kaj ni prireče, jaz smo samo v službi, ne? verjetno. Kaj, ne? Dobro, eni se trudijo, ne? eni dajo ogromne honorarje za to, mislim, honorarje pač ogromne zneske plačujejo, za to, da recima, se njihovo mnenje sliši. Puh, kdo je bil to na zadnji Champagne, menda, ko je milijon dolarov dal v New York Times-u, ne? daje objavo svoje pismo predsedniku, da namo zdaj preč politične. Ne? in pač, da se ni strinil. Zdaj, mislim, da je bila neka taka štorija. Ne. Uh, teda, dokaz za to, da se stvari ne, niso tako čist enoznačne. Ne. So ti igralci, recimo Tim Robinson, Susan Sarandon, ne. ona dva, vem, da ste recimo z Hollywooda, da, da so tako zelo ne mainstreamovske. Uh, zato tudi, govorim pa zato, zato, ker ta film tudi zgleda mainstreamovski, ne, pred na prvi pokled. Ne. Zdaj, če vidi, mislim, če publika opazi te te razlike, ne, oziroma te namige, da tak rečem, namige na uh, ameriško družbo, ne. recimo ta CDI je strašno lepa, ne. ali pa tudi na ameriški film. Ne. Če to publika opazi, super, ne. ampak mislim, da je žalosten primer večine ne, ljudi, ki gledajo ta film, da ne da govorim za pri nas, uh, mislim, pač po svetu, predvsem v Ameriki, ne, v Evropi mogoče je neka distanca do tega, seveda, ker obstaja evropski film, bo obstaja azijski film, ne, in tu se to dosti bolj gleda, kot recimo v Ameriki, ne, ne bom zagovoril v Mariboru, ne, ker sva, v Mariboru ne, se to ne gleda, ne. ampak če grete v kako evropsko mesto, imate uh, na programu približno enako, dorej sem bil pred kratkim v Nemčiji, ne, uh, in tam imate na programu, Približno 50-50 je s tem, da imate tudi v kino dokumentarce, ki jih pri nas praktično ni. Ne. Jaz ne vem, če sem v svojem življenju, odkar Marijo Brokov je v kino, Ne vem, če sem videl, da so to bila dva, tri dokumentarci, ali pa da so bili dokumentarci, ki so bili tako popularni, oziroma že na pol, da bi rekel človeka, igrani filmi, tako kot Michael Moore za zadnje čase dela. Ne da to to publike je pretegnilo. Potrebač pri nas dokumentarci se praktično ne rolajo. Ne. Vse, kaj se rola, se rola uh, ta ZDA, hollywoodska produkcija. Ne. Uh, kot pravim, žalostni primer je po navadi, da ljudje spoh, mislim, da publika ne bo tega, te distance ne, v nekem mainstream filmu. za ko gledate gledati mainstream film, ne, je to pač zabava. Ne. In, Zato sem tudi da dan film, ne, da bi se te stvari malo videle, da se lahko tudi v nekem takem, res banalnem filmu, ki izgleda najprej, ker je risanka, ne, otroči, ne, pač Za otroke, ne, pa ni. Ne. Da zgleda pač nekaj čist preprostega, da pač gre samo za to, da je smešen. Ne. Ampak ne gre samo za to, ne, kot ste videli v In pa tretja stvar, ki se mi zdi, ne, da se da zelo dobro referira ne, na to, kar pač. Zdaj v tem kontekstu imenujem dejanska realnost. Ne. Zdaj, reference, ne, ki, jih pa, ki pa imajo si na, na, na, na realnost pa niso sem dejanske, ne. ampak so tudi filmske. Recimo, tam ta scena, ko prida ti na strahovišče, ne, ko prije zveline, službo, da bojo zadela. Ne. Je scena iz Armageddana, ne, ko se grejo oni astronauti, ne, da bojo svet rešli. Ne ali kaj pač, mislim, da svet rešeljo v Armageddonu, tako pač ponavadi. Ne? Uh, Bruce Williams, ne. glavni vlogi. Ne? Uh, tako da dejansko se nošca dela, po domače povedano, ne? na eni strani iz realnosti same, z konkretne realnosti, in pa na drugi strani iz filmske, hollywoodske realnosti. Ne? Film, kot tak. Ne? Zato ni čist na mainstream, zato sem ga tudi zbral, uh, ker je, ravno zaradi tega, ker tu nekje vmes je, Ne, med, med, med tistim pravim filmom, ne, pa med, malo med za dokumentarcem, tuk ima namen, ne, opozoriti na probleme, ne. A recimo trierovi filmi so strašno dobri, ne, Lars trijere, da, da poznate storijo. Jas pač nisem hotel, meni trier je zice strašno všeč. A meni sem nisem hotel tega trierjevega filma, uh, brat, mislim, da tuk se vse resno, strašno. mislim, vse stvari so resne, ne, <gledaj>, Če že takih postavlam, ne, ampak recimo v trierjevih filmih se tudi vidi zelo dobro, ne odnos do realnosti, ne? s tem, da pač on se malo igra. Mogoče tudi z filmskimi, mislim, zagotovo vse, ne? z filmskimi sredstvi, s kamero, z vokom, svetlobo, ne? pa te štorje. Na koncu zdaj, na zdaj tega zadnjega Mendeleja nisem gledal, ampak v Dogville, ne, v scene, kar ni. Ne? Mislim, je samo to, kar delajo, kar igrajo igravci, ne? praktično. Ne? Vse ostalo je imaginary, vse ostalo se treba predstavljati. Ne? Uh, pri mastersih ne, je pa to, recimo, ravno tega ni potrebno, da si vse predstavljamo, ne, ampak nam tak zelo prikrito, ne, uh, prikrito nam servira te analogije, ne, m, recimo, ameriške družbe, strah pred ne vem čem, ne, v tem primeru otroci, uh, smo rekli, pol smo rekli, uh, smo rekli, strah pred tem, da bo zmanjkalo energije, ne, to so v dva, Glavna In seveda, na drugi strani, tisto, kar je, uh, kar je najbolj uh, brez obzirno, skrupulost, skrup kako se to reče v slovenščini, brez brazdno, ja, je pa to, da ima da da svet, da ima ta realnost v filmu uh, Monsterso, ne, da ima eno znanstveno, na rekovaj, razlagov. To pomeni, otroci so tisti, ki so kužni. Ne. Uh, če ne bo otrok, Če jih strašli, ne bomo strašli, strašen je princip doseganja cilja. ugodja, ne, cilja, kakorkoli vzameš, uh, ki bo omogočil ohraniti to družbo. Ne. In zdaj, vse, kar pade iz tega konteksta, ne, uh, je treba. Svi ste videli, kaj je CDI delala. Ne. Vse, kar, uh, bomo rekli, ne, vse, kar ni družbeno ustrezno, kar ni ustrezno v realnosti, ne, vse to mora ven. Ne. In kot, recimo, v filmu, ne, kot vidimo sceno, ko tisti zokniček prinese, si s ne, pa sploh ne ve, imajo kodo, točno, dezinfekcija. Ti pa čisto ne, postopkom podvržejo, katerim ga je nujno potrebno podvrži. Zakaj? Zato, ker pa so vsi prepričani, jasno? Vsi verjamejo v to, da so otroci kužni, ne? in da jim bo škodili. Jasno je, da zato ni nobene osnove, ne, in jasno hoče, jasno mislim, da hoče film to povedati, ne, da jaz tudi za terorizem in ostalo, ne, kvako ni osnove, čeprav seveda, kao, imamo znanstveno osnovo za to, ne? da je treba iti, narediti dvojno, najdemo tudi, recimo, tako, tako so Združene države Amerike našle razloge, ki se veda niso nikoga raz njih prepričali, da grejo v Irak, zaradi tega, ker pač oni imajo tam, ne vem, nuklearno orožje ali kaj že pač, ali ga razvijajo ali ne vem kaj, seveda pa pa so pokazali te slikice, ne? te kvadratke, ne? satelitske slike, če so že teh tovarni, ki bi nam to oni izdelovali, da skraj seveda, koga je to pripričalo? Ne? Mislim, oz eno pa je nikoga. Ne? Par je seveda pripričalo, ki so hotle Dobiti malo kosov drugače, da se tako reče. E, je pa seveda je ta energetska logika. Ne. Se ne rečem, da je samo ta logika. Ampak seveda je tudi ta, e, da ta nafta, ne. ta štorija, se to zdaj že vsi govorijo. Že 10-20 let, pa če pogledamo nazaj, ko imamo tak, tako vlado v Sloveniji, ki je bolj nagena. V ameriško stran. Ne? potem to, vidim, to govorim zaradi tega, ker zdaj smo morda so, so sklenili pogodbo z ameriškimi igralnicami, ne, da bo ta, da bo v bistvu ta kulturni imperializem ameriški še vedno bolj prihajajo k nam, ne? igralnice Las Vegas, ki se bi najgradile v Gorici ali kjer v Kopru, kot mi na hotel čim malo mogoče. Ker zdajče ne več snemajo, ne, ne razumem več ravno lep, ne, pa osvetljen, pa meni bi bilo super, če bi to mnenih malo v kino, ker ne vsem, ker ne vijem vas in meni to malo moti No, uh, no to, kar slovenska uh, družba se zelo naslanja na ameriško družbo. Oh, super, hola, uh, uh, Se naslanja na ameriško družbo ne? in to tudi, kot sem rekel, vidimo potem, kake filme imamo. Ne? In za če slovenska publika lahko vidi, ne? malo z distanco, nek tak zelo ameriški film, kot je bil ta, tam, ti monster si, ki so dejansko imeli, ki so bili strašno uspešni. Ne? Uh, no, mi je strašno, pač bili so neki homer. Ne? Uh, zaslužili so fajn z njim, ne? bilo je tudi tehnični dosežek, tako smo se prej uh, s kolego menila, eh, to je bilo tehnično totalno doterano, ne? najbolj kaj bilo lahko. Uh, zaradi tega, ker pač uh, računalništvo, bla, bla, tehnika, se ne rečeš, na po eni strani, vredo tudi vojska, recimo tehnika uporablja, ko gre v druge države osvajati, ne. tako recimo ameriška vojska, to počne. Ne. Ampak po drugi strani ne, pa lahko vidimo ravno to distanco. Ne. Tehnika kot taka, ne, s katero lahko sporočamo ogromno. Ne. Recimo film sporoča uh, lahko ogromno. Ne. ne gre samo za to, da se uporabijo tehnične sredstva, recimo specialni efektih, ki jih pač v ameriških filmih, torej v hollywoodskih filmih ponavadi uh, So tisti ne, so, je to tista stvar, ki omogoča ljudem, da bolj verjamejo v filmu. Mislim, če se pogovarjate recimo, z ljudmi, ki, tak, s poprečnimi ljudmi, ki jih ne, recimo, ne zanima zgodovina filma, jih ne zanimajo klasiki filmski, ne, jih ne zanima alternativni film, kot se temu pri nas reče, pa s tem mislim, trierja ja pa recimo, bračo Koen, eh, brata Koen no. eh, ali pa recimo, kaj znamen, se zdaj rola. To je vse alternativni film pri nas. Se, tak, Kolik to percipira, ne, zakaj? Seveda zakaj, ker če pogledate spored TV spored, ne, kaj vidite? Samo zadal produkcije, ne, tu pa tam seveda razlike. Pravim, TV Slovenija izjema, ne, ampak to je zato, ker je državna televizija. Mamo videli zdaj, kaj bo, ne, ko bo eno programski svet, pa pač malo nekaj župe, ne, s tem. videli, mogoče se bo kaj spremenilo, ne, mogoče bo zdaj TV Slovenija obstala komercijalna televizija, nikoli ne vemo, ne. To je situacija ista mena, kot v Avstriji, ne, da ORF ne, recimo tudi malo dobre filme, ampak ima tudi seveda Hollywood produkcijo. In jaz na eno, kaj govorim, uh, da ta realnost, ne, ki jo ljudje precipirajo na tak način, skozi medije, seveda to pomeni skozi čusopise, televizijo, naj upam, da na televiziji tu ne bo kaj hudi, ne, če bom kaj šimfa, uh, uh, seveda film igra svojo vlogo pri tem vsem, ne. je to medij. mediji ki je zelo močen, ki, ki zelo vpliva na to, kako bomo mi razumeli svet, realnost samo, kako bomo videli stvari, ne? kaj znamen, dogodke politične, mednarodne, domače, kakršnekoli. Ne? To velja za vse. Ne? E, enako to, kaj si bomo oblekli, ali je važno, da hodimo lepo po modi oblečeni ali ne. ne? E, kako se vedemo, recimo, ne? način vedenja. To je tudi to, kar se v filmih zelo lepo odraža, ne. Če pogledate ljudi, ne, kaj... Zdaj glom je padel na olbutes primer, ne. Tale ameriški film uh, Fast and Furious, kak je bilo, nisem gledal, ne, ne hodim že, teh filmov gledam že en par let, ker ne prenesem tega, ne. več kot tako deset minut. Ne. No recimo uh, to, pa igrca neka amenda obstaja, ne, ko se tudi uh, ne vem kako, ali je po tem filmu bila narjeno, kaj, da so mi kolegi razlagali, kaj srečo ne vem, škaj igral. In kaj vidite po Mariju gore, recimo, ne, vidite pač dečke, ne, sportni mjalti, ne, ki so pofarbeni točno tak, kot ti igrci ali v tudi tem filmu, ne, in seveda, tudi divjajo verjetno tak, <coughs> pardon, vjaja verjetno tako tam. Ne vem kakaj so bile vrednote v tem filmu, ne? ne vem kaj so jim sugerirali, ne, ampak očitno je, ne? da to vpliva strašno, ne. Drugi primer, če pogledamo m, Farnhajta, ste gledali verjetno vsi, ne Uh, Farnheit uh, ko te ameriške vojake kaže tam, ne, ko so v, v tankih oziroma v teh oklepnikih, ne, in oni gre vzaj v akcijo, ne, in on intervjuja tam na TV, eni srti je meni, da je v tem filmu iz TV, ko, in, ko intervjuja novinar tega vojaka, ne, mladega, ne vem koliko star, 20, 20 let, ne, in on tam ima uh, točno predstavo, ne, glasbo, ne, ki mu je pustijo seveda v vojski, ne, ki je precej agresivna, bla, bla, bla, ne. Uh, zdi se mu vse skupaj kot v ne. Ker je on tam noter zaprt, nič sveta dejansko real v realnosti ne vidi, ne. Vse, kar vidi, vidi <coughs> preko moni monitora. eno on zastrela tiste ljudi, ne. Vela besedilo je prišlo tak nekak burn, burn, uh, pač vse to te, ne. Ko jih tam vidiš, ne. <laughs> uh, ampak dejansko, ne, ta vojak je bil točno v tej realnosti, ki mu sugerirajo ti mediji, ne, v kateri sem govoril uh, recimo intervizijo ne, in pa seveda filmi. Ne. Jasno, če pogledati, ko smo rekli, ne, večina ameriških filmov produkcije uh, je, mislim, to, kar mene najbolj bodo v oči, ne, da je orožje povsod prisotno pa uniforme. Ne. Uh, da seveda, uh, jasno je, da človek, ki gleda, ki ima tako razumevanje realnosti, skozi celo življenje, če gledate, začne se z risankami, ne, kar smo imeli danes priložnost videti. Ne. Zdaj, jaz mislim, da dosti staršo apeljalost svoje otroke gleda to kot risanko. Ne. Zdaj, so videli, jaz ne vem, ne. ampak uh, po navadi risanke, ne, ki jih rolajo po tv niso tako uh, miroljubne, ne, pa niso tako pozitivno naravnane, ne, da je smeh tisto, uh, da je smeh boljši od uh, joka. Bom rekao, ne. Zdaj, če pogledamo risanke, ne, uh, ali od Kriko, ali kaj je že bilo, ne, uh, če pogledamo risanke na tv to jas mislim da to skoraj samo nasilje, ne. Dobro za gremo recimo Cartoon Network, ne, ali pogledamo, kako je vem, Pop TV, pa A kanal, ne. To mislim, to govorim zato, ker to je večina ameriškega kapitala v teh televizijah, vse koliko jaz vem, ne, za ne vem mogoče, če me to kdo popravi, lahko, ne. Za A kanal sem prepričan, pa po Pop TV mislim, da je to tak, ne. In to vidite, kako se s kapitalom prenese je tudi ta percepcija realnosti, ne. In za otroci to gledajo, ne, tiste kaj je za maja Časi so bili Transformersi, pred nekaj leti to je uh, o, o človeškosti in o človečnosti ne? ni bilo govora, ne? ni blogovora o nekih čustvih najrazno ne? mogoče ljubezni. se, pač nekaj omenjeno, ker je nekdo nekoga izgubil ne? in bo pol pač nekoga maščeval. Ne? Tako je pač po navadi filmih. To je edina čustvene kapacitete, ki jih vidimo, in pretežno to. Ne? Zdaj, če otrok to gleda, ne? Svada, ko je večji, pač ne gleda več, ali sem ne, pa gleda jasno filme. Ne, ki so pa bolj sofisticated. In seveda to vpliva, ne. ne, da bi se mi to zavedali, jasno, ne, ko bili dan, uh, da to ni vedno stvar tega, kar je zavestno, ne. pa ni stvar tega, kar zdaj se nam je, vre, nam je všeč ali pa ni všeč. Ne. In seveda, jaz vem, ko smo jo mali, ne. mi smo hodili enostav te komfu filme gledati. Ne. Uh, no, kaj že, Bruce Lee, pa, ne vem kaj, Jackie Chana še takrat ni bilo. Ne. Uh, In jaz vem, mislim, jaz sem, tudi, ko sem bil mali, ne, jaz sem jaz bil prepričan, ne, pa mislim, da vsi moji kolegi, ko smo hodili skupaj, ne, a, pa zdaj ne govorim samo iz vlastne izkušnje, ampak nasplošno so obstaja obkoromno študij, ne, ki govorijo o tem, kako percepcija v filmu, v medijih ne, vpliva na percepcijo realnosti v pri človeku. A, pravim, smo se hodili samo buta takoli, ne, ko smo gledali te brusli filme, pa to. Ne. Jaz tudi verjamem, da pač zdaj, ko je tri četrt filmov vojaški, ki se problemi rešujejo z nasiljem ne, ali pa zastrelanjem, skor vsakem kadru je pištola, ne. pogledajte se Ameriški nadaljevan, recimo A kanal gledate en dan ne, ali pa pop TV film, a pa en teden to, ne. jaz mislim, da tak 90% bodo vidljite te scene, ne. pa se mogoče pretiravam, ne. ampak jaz mislim vsakič, kot vklopim TV, je to na programu. Ne. Pa to velja seveda tudi za nemške kanale, ki jih recimo tudi spremljajo, recimo, kakaj, Prozivn, Z1, ne, RTL, ne, to je vse v bistvu isti kapital, kot v naših teh TV-jih, ki so komercialni. Jaz ne, Jasne, da komercialni TV-ji so odvisni od gledanosti, ampak, ne, mislim, če je to tisto, kar zvišuje gledanost, ne, to delamo eno leto, ne, čez deset let, bo gledalo nastoliko večja, ko bomo take filme rolali. Jasno, ker jih bomo navali na to, ne, ker da mediji s tem vplivajo. Ne, na to da se, uh, mislim, kaj je se kaj gledano, ne, in da polko imamo samo eno, eno umno razumevanje sveta, pol pač mislimo da je to tisto, kar je resnično, ne, kar je realnost, ne. Zdaj, že dolgo napledam. Kar... No, uh, se počasi vse, mi tak zmankalo tem uh kaj sem še hodobljati, aha, A pa recimo to istorije je to dober primer tega, kak filmi vpliv, vplivajo na realnost, ne. to istorije je prvi film, zato sem se spomnil, malo povezal, ne, kar je pač prvi film uh, producenta, te Pixar producentske hiše, ki je z uh, Disney, mislim, da je prvi, ne. No in tam je tudi zanimivo, kak, kak vpliva to na percepcijo realnosti, ne. Recimo tale glavni, ne glavni ne, stranski vnak, ne pa ta uh, Buzz Lightyear, kako mu je imena. On je pripričan, ne, da on je tisto, ne, kar, je, kar predstavlja, ker so vse igrače. Ste gledali film? Gledali film? Gledali, igrače so, ne. ampak vse igrače živijo v, v svetu ljudi, ampak vse igrače vejo, da so igrače. Ne. Vse igrače vejo, da so zato tam, ker pač so, z, z, da so otroci s njimi igrajo. Ne. Poliko otroci grejo, so ne med salo pogovarjajo, pa vse. Ne. Vse vredi laufa, so osebnosti, so vse. Ne. Ampak Dobijo pa novo igračo, ne? ta otrok, pri katerem so vse te, v eni sobi, dobi novo igračo ne? in ta je ta Buzz Lightyear. Ne? In on je prepričan, da je on on, ne? da ni on igrača, ne? on ne verjame, da on igrača, ampak on je ta, uh, a ja, to še moram povejati, mogoče, da ta Buzz Lightyear je pa neki uh, kao vesolec oziroma ko astronauti oblečen, ne? ima neka krila, ne, taka high-tech igrač, kaj ko recimo Transformersi, ali pa kaj zada ti Lego kocke, ko se zazestavljajo. To je vse tako isti, tako ima zelo povezava z realnosti, jaz govorim. No in on je pripričan, da je on res to, ne, da on lahko leti, ne, da on je tale pač, kaj mu vse naložijo. Ne. Vse, se vemo, kaj otrokom otrok, se naložijo, preč ninja trdkel se, zato moje je vse tam ali. Uh, nečak moj, ki je za pet let je znači, da bo Ninja-Trtlesa enega ne? in to je čistno, to se je izmešalo. To je to, to, to, to tako delo, to je, se sablo tam mešalo se moj čisto. Ne? Uh, to hočem povedati to, ker sveda, otrok, pripričan, da je to točno to, ne? kupi to, kar mu ponujejo, to realnost. V tem primeru pa še pač igračka kupi ne? in uh, zelo zanimivo, pač cel film se odviva koli tega, tri, četiri filma, lafa o tem, Uh, da pač on verjame v to, ne, uh, on ji pa vse pa vsi ne in ga hočejo pripričati, da to ni tak, ne, da on je pač samo igrača, ne, da ne, ni on igrača, ne, in pa se da on enkrat ki na televiziji vidi, ne, polico v trgovini, ne, kjer jih je tako enih tisač istih naloženih ne, in seveda v trenutku pade v krizo, ne, ampak, to ni važno, ne, govorim to ravno zaradi tega, ker je, ker je, um, Uh, pripričam, da stvari so takšne, kot jih ponujejo. Ne? In če mi spremljamo merš, ne se govorimo, film, pač te filme, ne, to večinsko produkcijo, to mainstream produkcijo, ne, ki je pač hollywoodska, v žaljem slučaj, uh, pademo ravno v ta, v ta trip, da tak rečem. Ne? Da kupimo to, kar nam ponujejo, ne? pa ne rečem za, za vas, ki ste tukaj. Ne? Verjetno, ne verjavim tega, da že ne ne bi bili tukaj, ne? ampak, če pogledamo, koliko ljudi tu sedi, 20 mogoče. Ne? Dobre, že so Maribor ima, koliko? 200 skoraj, tažniti, prebivalco. Tu neki, ne? Kdo to boljše ve, kot jaz? Koliko ima? 100? 180, no, ajde. Od 150 do 200, tu neki, ne? Za 20 proti temu je mala številka, no? Zato govorim, se ni za tako haktik, ne? Uh, in če vsi ostali kupijo to, ne? Če grejo v kino, pa če gledajo v popel, vtorkih zvečer, To je danes? No, evo. Danes smo vse vas pa, ne, pripričali, da niste gledali True Story uh, na pop TV o meni da je, ne? vtorki izvečer. Ne? Uh, no. če, če bi ljudje malo bolj hodili, ne? ne bi kupovali mogoče te realnosti, ki se ponuja. Pač rečem kupiti, ne? nekaj ti hočejo prodati, ampak prodati hočejo tak po ceni. Ne? Vse, vkaj ti to zapakirajo, lepa forma. Ne? Image je super, ne? specialni efekti so super. Zgodba ne, pač je kakaj, ali pa poberajo kako staro, ali pa jo prilagodijo. Recimo, vem, da se je zarovno tale Solaris, ne, ki je kopija, mislim, kopija, ne, slab, strašno slava kopija Trkovskevega Solarisa. Ne. So zdaj američani im da naredili. Ne. Isto Aleksandar Makedonski, ne, ki referira na nekaj, kaj se je dejanskosti zgodilo, ampak dejansko je zgodba malo spremenjena. Ne. Uh, pa mislim, da to niso edini primeri. Mislim, da je primero tažnje, če gledamo zgodovino uh, te filmske produkcije, ki jo mi pač lahko tu uh, spremljamo v veliki meri. Ne. Um, zato se mi zdi pač, ne, jaz samo upozoril, ne, kak, pač, kaj zdaj že delam cel cel, ne, malo to realnost samo, ne, koliko lahko film sam vpliva na to, ne, mogoče se ljudje se ne zavedajo tega, ne, mislim, pa verjetno se, ne. Uh, Kako to vpliva na nas, ne, koliko to vpliva na, percepcijo sveta. In seveda, ko svet gledamo skozi to ponujeno sliko, ki nam je pač ponujejo, ampak to je zelo plehka slika, ne? zelo enostavna, ne? zelo lepa slika, da tako rečem. Seveda, mislim, grda, ne, ker pač tam ta CSI, na primer, še gledamo, kako se že reče, Dunim Dalyvanki, pa te forensic variante, ne, Ko tam za ti detektivi, vse, samo vse, kar rabijo, pa še trukla ne rabijo več, ne, rabijo samo sled, ne, lasek, dlako, ne, Ne, nem rekel, zdaj, da je to pač o tem spravnega stališča, kako je to spremljivo, ne? to je tudi drugo. Ne? To za lahko, prinesa, kako je lahko, ne? pa ste krivi, ni šli, da ste mislimo. Kako pa oni vejo, ne? no, na primer. In sedaj, kaj nas, na kaj nas navaja te, te, ta, taka percepcija? se to, da verjamemo temu, prekletemo pozitivizmu, ne? Ki, ki hoče nas pripričati, da vse, kar rabimo, ne? so materialni dokazi. Ne? Material, vse, kar, za kar imamo materialno evidenco, to obstaja. Ne. To je ta logika, ne, ki jo pač hočejo nam vsiliti na nek način. Ne. Zato se so že pa bolj taka stroga znanstveno... No, zdaj, mogoče bi jaz to zaključil, pa se vrno na znanstveno fantastiko. Ne. Zato ker ravno to je pa problem tudi v znanosti. Ne. Pa tega, kako hoče znanost prepričati, publiko ali pa tak, da rečem, neznanstvenike, ne ne, lajčno javnost, kot se temu reče, prepričati tem, da pač materialni dokazi so tisti, ki štejejo. Velja za zdravstvo, medicamentozna terapija, tabletke, bla, bla, bla, vse. Ne. Poznate štorje, verjetno, kar razmišljate. Recimo, ne, raziskovanja vesolja, ne. materialni dokazi v pravu, recimo, kot dokaz krivde. Ne. Za vse mora biti materialna evidenca, ne. ker brez materialne evidence nijemo nič. Ne. Po drugi strani pa bi posnetek kot materialna evidenca. Ne. Posnetek pa je lahko, kot, kot vidimo ne, v filmu, zelo falsificiran. Ne. Tu bi lahko mogoče navrgo na to pač, ta ameriški izlet na Luno, ne. Vsi si da je to najboljši film ameriški ne. na vsi. Pač, ne, to je taka, taki šert smali na to. Sem pa zan zvel, ki so ga posneli na otoku, ki leži zraven otoka Svete Helena, na katerega so izgnali Napoleona, usredničega. Ne? Me nekje mislim, res ne vem, tri tedne vožnje zladijo do, do Kopna, do najbližega otoka, no in To je tisto, kar sem hodil povedati, da znanost sama, mislim, ta znanost ima v družbi, v, pač v naši družbi, v zahodnjaški družbi, To je da oni razlagajo, kak so stvari, ne? Kak stvari so stvari. če vi nekaj navedite, gre te vprašati gospoda znanstvenika, ne? ki ima spreda kaj, ne? dr, ali pa ali pa s tem sam sebe mrca delam. Ne? Zato nisem jaz hotel, da bi mi kdo to nazive to obešal, ne? ker pa je v vlastnost skled upluval. Nisem ne? Ne tako povejal. No, pravi, znanost ne? kot taka ima pristojnost razlagati svet. In zdaj, če mi rečemo o fantastika, tu, ne, pa damo ta čuden atribut znanosti tu zraven. Ne. Ampak kaj povemo? Ne, da je, mislim Ta znanstvena fantastika lahko tudi razumemo obratno, ne. da je tudi znanost sama ena prekleta fantastika oziroma neka fikcija. Ne, kaj nam tudi master si povejo? Ne. Ta znanost, ne, ki pač dobro, tam ne povejo, da je to zdaj pač je znanost, ampak je pa realnost. Ne. Vsi vejo, otroci so nevarni, otroci nas bojo bili, če se nas samo dotaknejo. Ne. Jasno je, da ni zato nobene podlage, kot se potem pokaže. Ne. Enako je v znanosti, ne, da pač materialna evidenca nam dosti krat kaže na nekaj, ne, na nekaj, kar bi pač otegnilo biti. Ampak, ko ne velja pa še, še posebej za družbo znanosti, ne, je pa ravno to, da te stvari niso tako enoznačne. Ne. V tehničnih, recimo na ravoslovnih znanostih, še bi človek rekel, ne, Mi ni za, za pozlombla se bomo z določeno silo gor poknili, uh, Koliko pa film vpliva na nas, oziroma to, kar, ne, kako mediji pa vse to, ne, kako percipiramo, pa spokh ne vemo, ne, kdaj se nam kupimo kak košček, kako razlago realnosti, ne. Zato uh, se mi zdi, uh, da moramo biti pač bolj pametni, kak ne rečem, ne, malo bolj skeptični do tega, ne kar gledamo, da ne gledamo samo vsebine, da ne vidimo samo mainstreama v mainstream filmu, ampak ga probamo razumeti, ne, tako nam počeva Monster sugerirati, ne, da kljub temu, da slikamo, da naredimo ameriški film, če hočete, hollywoodski film, ne, povemo, da, da družba, v kateri nastane, ne, mogoče ni uh, ravno najboljša, ne, bomo rekli, ne, ma svoje slabosti. Ne. In jasno je, da se te slabosti pol razširjajo tudi na cel svet, ne, v primeru. Zdaj, a, je to pač žal, ne, zelo globalno, ne. Zdaj, če ima Slovenska držba probleme, ne, to zdaj, ravno nobenega, ne, Serbiji, razni Slovencev samih, ne. v tem primeru, ne, m, pa so to stvari, po moje, ki bi nas mogli zanimati, ne. In zato, to, da zaključim, ne, se mi zdi pač ta science fiction varianta, ne, in pa animirani filmi, pa to, da lahko opozori Ne, ljudi, da bi lahko mogoče prvič razmišljali in drugič, da bi mogoče kak drug izraz našli za znanstveno fantastiko ne, oziroma znanstveno fikcijo, ki ne bi bila nema znanstvena, ne, ampak bi lahko bila, ne vem, pač fikcija, preprosto, ne, fiction films, kaj je bilo s tem narobe, z mora biti science fiction sporeja. In seveda, tretja stvar, ki je na referirat na znanost samo, ne, povedati, kako je znanost sama tak, ne, neoprijemljiva, ne. kolikokrat Koliko ima nekaj uh, teorij, ogromno teorij, ne, ki se zdijo uprijemljive, v resnici pa nima neke uh, evidence oziroma materialne podlage ne, uh, za to, zato materialne ne mislim čisto v ne, snovnem smislu, ne, ampak seveda v smislu tega vplivanja, ne, recimo mentalno, mentalne kategorije, duhovne kategorije, ne, ki vplivajo na to, kako mi razumemo svet in ga seveda tudi takega naredimo. Ne. Zato je to mogoče pomembno povedati, ne, da, sama, da sama fikcija, ne, sama percepcija sveta, ki jo omogoča, ne, lahko tudi vpliva na to, kaj je v konkretnem, v realnem naredim svetom. Zdaj seveda, če gledamo onega vojaka ameriškega voklepniku, ne, pol je jasno, on dela v realnem točno to, kako ima koncipirano realnost. Seveda skozi neke čisto mentalne kategorije, ampak posledice, Ne, ki jih pa on naredi, ne, so pa popolnoma konkretne. Ker na vse zadnje ljudje umirajo zaradi tega, ne, ker pač se njemu zdi fajn tam streljati po ljudih. Ne. Dejansko to je tako, pa zdaj pač to se ta primer si zmislil. Um, uh, mislim, da sem se ga spomnil, ne, drugega zaravno ne vem. Uh, tako da, ja, bi jaz s tem kot šal, pač uh, več ljudje treba sem pripeljati, <laughs> pa, da ljudi razmišljajo o filmih, ne, da ne nasem kupijo tega mainstreamovske interpretacije ne. in pa seveda se zavedajo ali pa probajo pozoriti druge ljudi na to, ne, da, to da stvari, ne, ki jih vidimo v filmih, ne, čeprav niso realne, postanejo realne zelo hitro, ravno preko nas samih, ne. ker kupimo to, kar nam prodajajo, pa pa dejansko ravnamo na tak način, in se vedemo na tak način in to je tisto, ne, kar pol sve dela točno tak, ne, kot ga koncipirajo film. Ravno zato se mi zdi to zanimivo, ne? da smo mi, mislim zdaj, če smo butli, ne? pa če kupimo to, kar nam prodajajo, ne? pa to pol dalje delamo, tako pač se zgodi. Ne? E, smo v bistvu, mi tisti, ki omogočamo tej fikciji, da postane realna stvar. Ne? Da zato omogoče malo razmišljanja ne? pri tem, da film le ni čista fikcija, ne? da len ni čista, čista mentalna ne, neka tvorba, nekih njih slikic, ki jih skupaj zložimo, ne, ampak zelo močno vpliva na, na to, kar se v realnem dogaju. Hvala. Zajs ne vem, če imamo imeli drugo posteso za debato, ali kak? Ne, ne. V bistvu posteso bi rada se mu upozorila, da, da ima drugo kakšno vprašanje oziroma, če bi se dokaš z spolu kot z boljčem. Najem najprej vprašanje. Ja, prosim. To še bomo snemali? Ja, vse posnemo. Kaj se mora biti? Materijalni. <laughs> ah, v bistvu, se če nimo, v bistvu to, kako je vprašanje. Ja. Aha. Dobro. No. Izvoli. <laughs> ja, jaz mislim, da je to nastavek za čoverstvo povedle da sko ostavek za eno dobro debat, mislim ne za eno dobro debato. V našem društvu je dansko je vesudo izmed primarnih ciljev, se pravi kako, da razmišljanje razmišlja in v sistem, ki v Sloveniji dejansko mora skrbeti za to, uh, nas recimo, v drugem, pa mislim da vasi koja druga tudi skrbi, da slovenski film, mislim da film, v slovenske šole zaenkrat še ni našo. Mhm. Uh -huh. uh, pa ne mislim samo film kot tehnično vedo, ampak teori v filma. Dalje se mladina dosti več nauči, verjetno se ne oči več, ampak nauči se pa definitivno več iz filmov, televizije in postega kar vidijo na vizualno, kot postega kar in dejansko v šoli eh, pomoje v, v dan za prihodnja. Ja, če pogledamo Discovery uh, Channel in, in podobno. sistem eh, to filmsko teorijo prenesem v film, uh, mislim, da film do šole, uh, kak bi kot sociolog nekako uh, menite, kako bi danesko ta sistem mogel zgledati, oziroma na kak način, da je malo komprocerano vprašanje, komoče, nekaj nekaj primerno? No, ampak... Nekaj nekaj uh, nekaj. Ja. <laughs> <laughs> kako vidite recimo to možnost, uh, da bi danesko film na pravi način, na pogrebljeni način približali mladini uh, na slovenski na nekaj? Čin? Aha. Ja, pa to je zanimljivo. Zdaj, zanimljivo mislim, problem, ne, ko ste že izpostavili, je yeah. ravno v tem, da že slovenska mladina že tako v umetnosti nima, kaj preveč, pa v filmu, ne, ki je označen kot... Ja, mislim, šolski sistem je tako nastavljan, ne, jaz ne vem, koliko urze točno majo oni, ne, te uh, umetnostne vzgoje, kot jaz mislim, da to je strašno malo, ne. To je, znajno, je. Ne vem, če kdo ve, Ne samo, da je malo, vedno manj je celo. Ja, celo manj. No, ker jaz vem, da ko sem jaz v, v šolo, mi smo imeli likovno vzgojo. Ne? In mi smo tam risali. Ne? Nam nobeni omenjali slikarjev, recimo, dobro pres, preslovenščini smo imeli poslove. Ne? Ajde, barem to, ne? kar se umetnosti tiče, ne? pa dramatiko, pa... pa ne? Uh, ampak o filmu, ne? O ne, vse ta vizualna umetnost ne, v Sloveniji je popolnoma odsupna Mislim, umetnost. Ne, ta umetnost, ki ima vizualno za uh, sredstvo izražanja, da tako rečem. Ne. Enako strip, um, kaj bi še našli tu, dokumentarec, koliko imamo slovenskih dokumentarcov, dobrih. Jaz sem do zdaj gledal... Televizijskih obrov. Ne. Ja, dosti. Ja, televizijo. televizijo je produkcija, ne. ampak dobro, to še ni tako slabo kar se tiče pa filma v šole, ne? prvo kaj je problem ne? so avtorske pravice, ne? ker to je vseeno javno predvajanje, ne? to je čisto pravnega stališča. Um, ampak mislim, da bi to država lahko mirno ne, porihtala, ne? da bi recimo v zakon o avtorskih pravicah napisala, ne, da to ne velja za šole, ne? pa bi bila stvar rešena. To ja. se seveda podakti, ki, Sveda, ki, pa, ki se to izpodbijajo. Seveda, ki to izpodbijajo. Ker jaz vem, ko sem na faksu še diral, je tam bil strašen problem pokazati film. Ser da ne bo jak dovedal slučajno, da ste vi film pokazali tam. Hoče smo pokazati Dr. Strangelove od Kubricka. Ne. <guljamo> Kaj pač smo imeli tisto temo politično ne, takrat. Ne. Uh, zato jaz mislim, da bi mogoče, ne, mislim, če že da odgovorim na vprašanje, ne, koliko pač lahko, uh, da bi to umetnostno vzgojo, ki že pač je v sistemu, ne, da bi tu noter vklopili te, mogoče, ogled vse Naj bi znam, mogoče same teorije ne, toliko povdarjali, recimo, da jih ne bi spet učili zgodovine filma, ne, tako kot pa, če jih učimo pri zgodovini, ne, ali pa pri, ne vem, ne, kjerkoli druge, da ne bi bila to toliko teorija, da bi to bilo to praktično, bi se recimo en film pogledal, bi se pač nekaj povedlo, nekaj pokomentiralo, ne, pa da bi pač, mogoče, deca imela pol za obnavljati, ne? da ne bi pol imeli mu pa zvu ocene, kak je za to, še, še vedno ne vem. Ne, ne, se že ocene, pa. A, se že ocene? No. Uh, no, to so rešili, torej. To ne imamo domo in narajimo več, narediti. Da bi pol pač jih preverjali, mogoče v smislu uh, tega ne si zapomnit kateri že si seri, kateri film posnel, ne. Uh, ampak, recimo, tak, kako se jaz spomnim, ko sem filozofijo študiral, ne. Da je to stvar bila prebrati knjigo, ne, potem pa povedati, stvari o njej, sveda jasno svojimi besedami, ne, pa ne za vsebinsko obnovo, ne. ampak, sveda, ne, ostale, recimo družbene razsežnosti, ne, recimo filmski eh, prijemi, ne, recimo mogoče kadriranje, mogoče eh, kak je montirano, ne, ampak res tako malo, ne, da bi se vidlo,, ne, da, da bi se opozorilo otroke na to, na kaj je treba spogledati filmu, ne, ne, pa zdaj samo eh, specialne efekte pa zgodbo, ne ker dan danes vsi počnejo. Ne. Mogoče bi to bilo v smislu ne, tega, da je pač to umetnostno vzgojo oplemenitli s tem. Ne. Mogoče bi v srednji šole lahko mislim, to mirno dali, ne. ker vse, s čimer jih mučijo, ki pašto, to stikašto, kako jaz vem. E, tako da gibljive slike ne. ali pa fotografija, že recimo, že sem fotografija, ne. že o tem deca nima pojma. Vse pravi, e, tako da bi znotraj tega mogoče lahko en del Ne, kurikuluma, kot se temu zdrkovno reče, namenili uh, filmski umetnosti, da tak rečem. Ne. In bi seveda opozarjali na to, ne, s čim se film sploh naredi, ne, katere so kategorije, ne, uh, mislim, kaj sploh je pomembno, kaj dela režiser, kaj dela kdo, ne, take stvari, da bi se vedlo, čega je prispevek, in da bi se gledalo na katere, katere elemente gledati filmu. Zato pa pol, ko bi taka deca prišla v kolosej, verjetno bi imela malo bolj kritično distanco do tega, kar vidi. To je moj odgovor za eno, ne vem če to pa je to sploh ima smisla, ne, uvoriti. Tako, da če kdo posluša to, pa če bo kdo to na maršu poslušal, ne, ker to zelo odmenev na radi, kot slišim, uh, upam, da bo... Ja, upam, da bo, da, bo, da bo pristojni, da bo kdo pristojni to slišal, pa kaj naredil, ne. Pa nekaj, da je to tudi. No, evo. Še kdo? Če nam spet jasnega, pa še. Zdaj. Vem mojega vprašanja, da, <laughs> no, jaz sem misel, mene zanimalo ta, čem vidite, vizualno, da danes prostor tisto, kar je pri manje čudne, nekaj uh, čem vi vidite to razliko, ob dojemanje tega vizualnega skozi ta ameriški način razmišljanja in pa ta evropski, zakaj se recimo evropski način razmišljanja skozi vizualno prime, globalno, zakaj se pa evropski, ki je specifičen, ne. Zdajmo spodobino. Nisem za razumel. Bom še enkrat povedal. Ja, Uh, poznamo zgodovino, da dejansko hollywoodski film, odrema ameriški film, so dejansko ustvarjali evropske režiserije, evropska eksilijanska matica, tako nekaj. Uh, ampak prvi vsemo, ne? se pravi, to, kar so ustvarjali, ta hollywoodski film, je tisti, ki je globalen. se pravi, ta estetika hollywoodskega filma je globalna. To je nekaj, nekaj kar dejansko, ne uh -huh. samo, da razumejo vse poslaten, pa ni to, ko ste prej rekli, si želijo. Ne? Se pravi, navadi nas na to, da dejansko sprejemamo te podobne, nasilje, ne vem, sprave, ta logika. Zakaj ta logika ljudem bližja kot recimo logika Evropskega filma, ki je tudi kje specifična, ki je spet drugačna? Zdaj mi bovim za današnji čas, seveda. Ja. ja, to je zdaj tak, ja, tako kompleksno. Ne? Zade to, zade, ne gre samo za to vizualno, po moje pri tem. Ne? Ja, sem kažlovek na nek način še več čutil. Mislim, to nikom, ja, vizualno ne, pa, ne, pa, ne. pa kupi. Ne? podarek na vizualne in pa recimo na da... Ja, no, recimo ameriški film, mislim, hollywoodski film je koncipiran tak, ne. zdaj, zakaj je tak, ampak tak... je lažje, da bol... se zakaj je da ker je bolj priprost, nekako narečem. Ne ne? Ja, se zdi bolj preprosto men se zdi na enče odbiti pa sem na vsebino biti pozorni, ne, je kot pa upoštevati zvuk, barvo, kadre, eh, pač plane, montažo, eh, igro, Uh, kaj vem, ne? Uh, Trkovskega gledamo, to je zvok strašno pomembna, recimo uh, tega blow-up Antoni Antonioni, ne? recimo tu, to je film o zvoku, ne? oziroma o nezvoku. Ne? Pa je tudi recimo v Ameriki nastal, ne? pa je Hollywoodski film, ne? čeprav režiser ni, ampak dobro. Uh, Filmski jezik tako, ki ga v Ameriki uporablja, mislim, da je to res odrast tega, kaká ameriška družba, je, to, kar sem že prej govoril, da ima zelo močen koncept tega imača, tega vizualnega, da je to tisto, kar šteje tam. Kar je na vzven, kako zgleda, to je tisto, kar šteje. Zdaj, zakaj? To zdaj, težko reči. Tako pa do nas tako pripričali, ki smo le v zgojenju, nekaj nam roske. Ja hodiče to za za če govorimo za slovenski prostor, ne, ja, mi nismo vzgojeni v evropskem duhu, Ampak dobro, recimo Nemci, če Nemce, to ja. Venečani, na ja, to je tudi res, ja. Nemči recimo, ne, je to ful močno, ne. Ja, treba povejati, ne, jaz ne vem, ali je tu kapital tisti, ki rola stvari, Seveda, brez nje, ne. ne, ne. Je še Arnje, recimo, ki je v bistu, ali je Francia, ki, ima, ki se še vedno drži. Eh, Francija svojega nacionalizma, na podlagi tega, Mislim v Iran, pa imajo tam dolje 95% vse se sejma. Kaj je? Na so kitajske, imajo 95% lastne produkcije, v Kini pa samo 5% ameriške. Isto nekaj podobnega imajo rešeno v Franciji. Mislim, da imajo 37% 30, nekaj tajega. No. 70% francoske, 30% ameriške. Na ta način na neko hranijo, neki svoj standard. Na. Zdaj vprašanje, če imamo sploh razloge, mislim, če sploh v družbi obstaja neki razlogi, oziroma tako rekel, neki nastavki, neki pogoji možnosti, tako antosko, uh, ki bi omogočali, da se to prime. Preprosto zasipajo te s tem, ne? jaz mislim, da je to glavni problem, ne? da te zasipajo s tem, ne? ker to je toliko ogromna produkcija. Pa ni tisti, ki Seveda, glasa kritičnega pa tako nima nihče. Ne? Zdaj, če gledamo recimo to, kaj se v medijih piše, ne? dobro, zdaj, če bom tako rekel, recimo včasih je bila mladina tista, ki je še imela neko distanco, ne? ampak je v zadnjem času več nima, ne? Uh, ki je postala v bistvu promotor ameriških filmov mislim, hollywoodskih, dobro, vse še tu pa tam kakvega Alter me zdaj. ne, ampak kot serije petih DVD-jev, ki jih izdajo, ne, recimo je en, ki je kap Alter, oziroma evropski, oziroma pač malo tak ne tista mainstream scena, ne? pa štirje, ki padajo v totalno mainstream koš, ne. Uh, da to, kritična distanca, ne, glasa nima noben, Se, mislim, že to, da se danes govorim s tim ljudem, na mesto, da bi tu zai, kamera snevala, bi to na dnevniku predvajen. <laughs> Ecam se. Uh, pa, bi, pa bi pač ne, ljudje imeli malo distancija. Po drugi strani smo rekli, šolski sistem, to se mi zdi tudi zelo vrejo. Ker deca, ne, za računalnik, za televizijo, imaš mir pred njimi. Ne. To, kar se pa njim v glavo spušča, to pa te starše ponovadi ne zanima. Ne. Uh, in pa to je, ne, ta ravno ogromna produkcija tega, ne. Mislim, če pogledam recimo slovenska produkcija, koliko pa imamo filmov na leto? 3, 4, 5? če to nikje, ne. Ne. Uh, v Ameriki je to koliko cifra? Za statistiko to sem strašno slab. Ja, Produkcije, ne, Mislim, zveč, pa če recimo Hollywood ne. ima koliko? Kdo to ve boš ta to sigurno biti. 300 300 300 filmov recimo na Zdaj, ko no, se pogledamo primerjavo, ne, tri pa tristo od oka, je to velika razlika jasno je, da če hočemo, da laufa biznis tu, pač na tak način, ko smo se zelo navadili, da laufa, ne, uh, pa pa ponudiš to, kaj dobiš, ne, najbolj uh, mislim, po ceni ne, ali kak, ne, zna manj težav, ne, uh, zgradiš si kino dvorano, ne, pa pa svoje filme nutrmečeš, pač če imaš dnar zgraditi kino dvorano. Zdaj, jasno je, da, da če bi bilo dnara več v tem, ne, pač v je tak, ne, da dnar tisti, ki odloča. Zdaj, če bi bilo več dnara v, v evropskem filmu, ne, če bi bilo šlo za to, da bi se to gledalo, ne, da bi se to masovno gledalo, tako se recimo hollywoodske filme gleda, ne. bi bila pa slika drugačna. Ne. So ni tak. Zarevno zaradi tega, mogoče zdaj, ker je pač bolj preprosto, bolj enostavno. Ne. Ker lažje sprejmeš, ne. mislim, lažje dva čuta vklopiš, pa vse šesto, koliko imamo. <laughs> Na kružni, vse, ni treba vse ne. ne. No, evo, to recimo, kaj kolega rekel, je pa ful vredi, ne. Ker če gledate ameriške, mislim, holivodske filme, ne. Tam imate vedno razlago zraven, ne. Tam ni treba nič misliti, ne. Tam vam vse pove. Sicer ne skozi, mislim, dobro, ali skozi dialogue, ne. Ali pa pač ne, ali pa imate onega pripovedovalca, ne. Ampak nič ne ostane za misliti, ne. Jasno je, da ljudje, ne, se nekak ne težijo k temu, ne, da bi zdaj možgane napenjali. No, se o tem sem doodhutil danes nekaj povejati, pa pa sem jaz že zdelal malo dopreč, nakladam, ali mora biti film, kaj mora biti film? Ali mora biti zabavati, ali ti mora dati misliti, ne? To je vprašanje, ne? Da je to izključeno, eno drugo. Eno drugo izključeno. Sveda ni, ne, ampak se je percipira na tak način in film, ki te zabava, ne, ni film, ki bi... Ne, da misliti. ne. Na čeloma, ne? No, dobro, danes smo videli, da je, ne, da se to da, ne, ampak Precipira se pa točno na tak način. Samo da se nasterajo z zablave in da pomisli. Kotov sem ka sohod. E po mojem sohodli zaslužiti, naj se pa te, se pa te hollywoodska produkcija, Je jasno, ne? Samo vseeno, to, zakaj tako Ja dati, ki hočejo kaj je njihov na mainstream Jaz bo nekaj, kaj Ja jas mislim da, jas mislim. Jas mislim da so hotli, ne, to mainstream, ne, potegniti folk v noter, naj, pa pa en pač pustiti mogoče, naj, dati ja, se da kupira, ki morda se zaja, pa ne naredi kino. Po je gledalo ta film, jaz no morda zmislo, pa kako bi tam. Nevem, je Jaz se pravim, ne. eno je zabava, ne. eno pa je zamislit, ne. In reče tisto zamislite se nam, so gledat, ne. To je ponavajaj tak, ne, ker to je to je to je bolj težko, ne, kot se reče, to so težki filmi, ne. Jaz seče recimo Tarkovskega gledata, ne. Mislim, to so res težki filmi. Tuče, če poznaš filozofijo, pa psicanalizo, pa vse kako tam not na meče, pa kako tak super skupna reja, pa kako kamero dela, pa vse je težki film, ne, ampak pač lahko uživaš v njem, ne? recimo v stalkeru, no? za primer, ne? na to sem mislo pa na Solaris, ki sem ga preomenil. Uh, na drugi strani pa v Monstersih, ne, lahko to bolj naloker malokar uživaš, ne. Tako zdaj, jaz ne vem kako bi odgovoril na to vprašanje, ne. Res takm je ne? jaz mislim, da to se to, se, to se v ja, percepciji ljudi se to izključuje, ne? Neka kaj je umetnost, ne, pa neka kar je zabava, mogoče to združiti, Je Ja pa res, da umetniški, misim pa umetniški film, alternativno kakorkoli, rečeš, ki ni mainstreamovski ne? In pa res ponovadi ma resne teme, za, uh, za to pač za vsebino, ne? In to je neka kar odbija ljudi sigurno, ne? Zato se mi zdijo monsterši to boljši primer, ne, ki so res, res mislim, tak naivni so, prekleto gledajo naivni, ne? ampak to, ko zanimivih stvari povejo, ne, dajo ti mislit, ne, toliko analogiji izproducirajo. sproducirajo, ne? da, da se res hrati film za zabavo pa hrati film za mislit, ne. je naj res animacija nekaj veste zelo primer med za sporočanje, tak sporočilo vsebi recimo na televiziji, ker šta kako se lahko pisat takih serij animiranih, predsem ki se lotevajo takega ne. principa, ne, tukaj, tukaj, recimo Family Guy, American Dead, Simpson's, South Park, uh, kako naj paščo ogromno tega, ne, praktično snimajo to skrajno skost na pravem družbi, oziroma na pravem kulturje. Taj, ja, s tem dajni so bolj radikalni je, zelo, ne, ne. Je, je. in imaj. To se pa čuliš, kako so tako popularni, pa dejansko je. nima nekaj vpliva, ki ga bi lahko šlo čudilo. Čud, no, Zdaj, ker kaj... kaj... ljudje ne kupijo, po moje, da gre to za realnost. Ne, Mislim, ne kaj, gre tukaj, za to, da zelo, referira zelo. Na, na, na, na dejanskost. Ne. Da, da ni, ne, da je to samo joke. Ne. Tako, tako je. Ker je risanka, je joke. Pika. Tu se neha, po moje. To ne bolo dalje na se kaj je animirano. Ja Točno to, ker je najmanj, najmanj reproduktivna, ne? ampak je bolj, kon, bolj konstruira. Ne? Ja verjetno res ne, ker je bilo, kako je tudi ne? tudi. Zdaj, da mislim, da ki se če slišali, kaj o tem. To je en portal, ki ga je spostavil, ta portala eBay pa je zelo inovativni tip, kar je tudi zelo evidentno. in uh, govori ravno o nečem tem, kar smo zdaj zgodovili, se pravi o tem, kako lahko filmi vplivajo na realnost v družbi. Se pravi, kako skozi filme, ki imajo neko socialno sporočilo, pred tem socialno, ker tu so v bistvu primarno, da se zelo, zelo zelo nova zadeva in sem videl, da so na našteti filmi uh, North Country, to je noji film od uh, Charlize Theron, ki govori o spolnem nadegovanje na delovnem mestu Uh, Povsta, uh, uh, good luck, uh, good night od klunja, uh -huh. ki pač uh, manipulacija z mediji, in tako naprej. Uh, Povsta je tu še, še nekaj drugih filmov, ta se pasta lepo pada. Ampak gre za to, da je to neka vrsta stran, preko katere proba ljudi spodbuditi temu, da to vsebino, ki jo pač v filmu uh, spremejo, ko uh -huh. film vidijo, uh -huh. uh, probajo jo posredovati naprej in tudi v dejavni praksi, recimo konkretne primere uh -huh. se zvanja, da uh -huh. je preko tega podcastinga, ki ga ima ta stran, lahko upozarjaš na razne diskriminacije na službenem mestu, <totototik> organiziraš razne predavanja, organiziraš razne okrogle mize, pač stvar, Bre skušaš na podlagi tega filma, ne, sklopi tega filma, projekti tega filma, prinesi tudi na to sociološko, kulturno ja, ravno. Da, skoro ne. Maliki <tototik> očinek film. Vse ravno smo se imeli nekem takem primeru, recimo Fight Club, sem meni imel, <tototik> imel leta 1990 ki je dejansko zelo revolucionarno film, pa ne v spilnišnjem smislu, ampak v posebinskem smislu, ne? Fight Club od Davida Pinčeva. Uh, leta 1992 se je zgodil v svetu, uh, demonstracije proti globalizmu in tako dalje. Uh, Last to praktično neko sočasno je se zadeva potekala, se pravi. Ta film je prišel v en Fight Club, ki je bil zelo, zelo prestrašal, da je lahko, če si bil se kako je toliko dobro spremlal za zadevo, kak, kak je ideje dejansko prodaljala v bistvu zelo anti-ameračke, -anti res skrano anti mislim, totalno sistema nekaj ne. In to se je dejansko zgodilo. Zdaj ne vem, če je to bila povezdava, ampak se mi je zanimivo bilo vedeti, oziroma, sem mi je ful zanimalo, če obstaja taka povezdava, spravi, je fajt zgodi se si A je to povezdava, sve ni bila ampak bila je pa zanimivo vedeti, koliko recimo ljudi je bilo spobojenih. Ja, je vplivalo, ne. Za uh -huh. Da so začeli razmišljati v smeri Tako da ta povezava med filmom pa pa in očinki, realnosti na nek načini ja, je močno, zanimiva in popolnoma niraziskama. Mislim, na internetu je šest nekaj člani, ki bi danesko isk delal v tej smeri. Pravih povezava globalističnih uh, ukibanj in pa, in pa tega, tega filma Fight Club, pa tudi nekaj drugih podobnih. Zdaj vse mu so se razpasli globalni film in takšne in drugačne, ne, ki kritizirajo sistem. Mm. Takšen, ne? Yeah. In, uh, Tukaj, to je ena takih participation pika, ne če o koliko se bi malo. Vredi, vredi. Vredi, vredi. Veš, da imaš pravo. Mislim <laughs> ja, ja, te, ja. no, prav? pač še, še bolj um, Danes sem se pogovarjal, recimo, če zelo posplošimo. Lahko filmskega, tistega, ki gre gledat film, um, razdelimo v ali uh, je to tak, ki, ki ga gre gledat, samo zato, da bo obteno živa. To meni pomev, uh, očinek tega filma bo v dvo <laughs> ja. pa tistega, ki ga gre gledati, da ga bom, vem, to je za mogoče tako malo, tazorzum, duhovno bogativno, recimo, ja. ne, to je zdaj tak tako, recimo, ki bom imel bolj dobro zato, bomo, mislim, če se bo pred taki filmi, ki, ki duhovno bogatujejo, ne, mislim, težko spoko prida ven, ne, ker, ker finančno niso odmili, ja. zato, mogoče res bolj, bolj zanimljeno način, da pristopiš, um, recimo zdaj tudi društvo, ne, ki želi pristopiti, k čim več, čim širši publiki ne, je mogoče res bo zanimljiv način, da, da se prikaže mainstreamovski film ne, in se ga potem, recimo, en taki mainstreamovski film, ki ima tudi elemente alternativnega poč, recimo. ]ga parte, recimo, recimo. In, se ga pol, in se pol mainstream potisne Bek strane, ne, pa se pol, pol tista alternativa razglablja, poglablja. No, to se zdelo. je zdelo. To, ne je znamnil, Mislim, to me je znamnil, da si izbral to film. Ne. Ja, se jaz sem tak, da me bo grdo gledali pupici, ker vem, so bolj tak... Ja, ampak Jaz sem tudi bolj na one filme, ne? Ja. Ampak pač, ne? No vredi. Vseh, mislim, ali javramo, pa se distanciramo, dostali, ki gleda ono, pa mi gledamo... Ja, pač svoje, v kleti, ne? Ja, ja, v kleti, da smo. Ja, pa zbili trevina, pa ne? Ali pa... dve rešitvi stane, ali to, ali pa poprovamo spremeniti Huuu, <laughs> vredi, <Tampa wird> me je veselina, se strinjaš, ne? Ja, se da se ne bi in ki tudi, se če gre človek z nekem, ki ima neki ki ima neko znanje, ki ima neki odnos v svetlji, ki, ki bi so stvari skušali razumeti. Grem staviti, da ga dovoljno lahko obogati, ne vem, tudi jeden tak film, zdaj ne bom daval na slovo. Samo ima meni... pa golejo vse napravno, ne, jaz mislim, jaz filme, ne, ki mi res nič ne da, jaz jih pozabim. Mene nekdo spomni, mogoče naslov filma, ne, se spomnim, da sem ga gledal, ali pa ko vidim prve scene, ne, te se spomnijo, da sem s filmom že gledal, ampak z glave ti pade, če ti nič ni pustil, ne. Preprosto ne spomniš sega, ne. Mislim, zdaj, če jih dosti gleda, že to verjetno, ne, to pa jaz jih, ne. ampak ja. da če nek film Pritlehen. Če je pritlehen, je to že nekaj sporočilo, ne? <laughs> jaz se je tudi tako bila gleda, ja. Tako da mislim, da ni. Dobro. Pa kaj je ena dokumenta? Ja, če je pritlehen, je tudi sporočilo, ne? Ampak ljudje pride... ja. ne dojma sporočilo, ampak poživajo pritlehnost. To je drugo. Ja. Ampak to je roma problema. To je problem, do pirma pa v gledalcev. Ja, pa srgi. Gledajec, ti se da jaz, ki se potem more uh, ja. toliko... Oni tisti, ki se film ne nastane, film je skoraj sence in podobno, mislim podob, svetlobe, sence in svetlobe. To je dejansko nekaj zelo če tako gledaš. Zavrniš, kjer film nastane? to je film? Kje je film? je je za percepcijo. je je film? Da, nastanje, to, to... Fikcija, ne. film? je film? Zari, mogoče lahko neki art film? Kje percepcije film? Kje je film? Kje je film? Kje je film? Kje je film? film? Ne, potem kot drugo duhom, da bi to želel. Jaz mislim, da to je zelo, dosto takih uh, odnosov od tega filma, možnih, vsako drugače. To no, samo čelaka, jaz to nikakor pripomnim, se da, da treba težiti boljšemu filmu, boljšemu ne pa boljšemu gledalcu. Ker mislim, da težiš boljši Ja, To je za strah, da si bil nizak. To je smisel nizak. Ja. Tu lahko kar naredimo, no. To je kar naredimo, no. To lahko kar naredimo, no. To lahko kar naredimo, no. To lahko kar naredimo, no. To lahko kar naredimo, no. To Zdaj, je to tako vsem Lahko pokaža, da film, da je profesor svoj razlago, pa je 30 ljudi, da lahko ima vsak svoj razlago. Ampak vsak lahko ima prav. Zdaj 30, da je lahko pravilni. Postmodernizem nas to uči, da. Ja, da je vseh. Še godine vprašanja, moč? Ne si da, da je to tako vsem jasno, da že vseh. Je... <gledaj«> no vrej, te, te sem koristno, to sem uspešno prodal. smo No, vredi, Pa pomozoje, pa, pa dan smo začeli, ni danes prvi dan. Z, jaz srednjo, če že včasno zaključujem v tem ideovljice, da je v naprej. Tebro, sta, je en termin, ampak možno je, da bo sta oba gre za 9. in 16. februar. Uh, in sicer predvidena sta pa uh, posebna projekcija, premijena projekcija filma Crossing the Bridge, to je film Patima Akima, uh, sound v Istanbul je podnaslov, kjer je za predstavitev uh, nazivne kulture v Istanbulu nam bo uspelo dobit pravice, in kako smo priprej malo pogovarjali o tem, uh, bo ta projekcija potekala tukaj prvo, ali tudi neki tematski večer uh, na to temo, se moč kak muzik ki trajajo te in tupam, da V tem boste se brali, bo če so v še. Uh, druga varianta, ki je kot opcija predvidena, je pa film uh, ta bo dolga, ta ni težka. Uh, how I Learn to, to Hate and Love, Aron Šaron. Ar Ar Zelo htralna zadeva. Gre za dokumentarni film z leta 1997. Uh, Zelo iskralna zadeva, mimo grede. Uh, je pa nekaj vrste dokumentari. Um, domišljski dokumentarec. Uh, obvolitvah, ki so se dogajali v Izraelu uh, letos 1996. Uh, v bistvu zelo zelo na zanimljiv način na pokaže to razmerje med palestinci in med Izraelci. In zelo zanimiva zadeva. Bo pa predavanje po sve verjetnosti spremljalo predavanje, podobno, ko ste ga zdaj uh, slišali, enega ljubljanskega kolega, Erik Valenčič, mojo ime, in se je precej dobro spozna na bližne razmere. In bom provali pač malo to aktualno politično zgodbo, uh, Aktualizirati, če sad se ne vedemo gospoda, še ampak se, bo vidi, kak se bomo. malo Ja, sveda, Marca je predvizel in je fiksno, že, da po zemskavljal yeah. Pirko. Da datum, je če uh, Pirko. Zadeva bo zelo primerna za srednje šolce in bom verjetno delali tudi dosti na srednje šolski populaciji, glede te predstavitve. Gre za predstavitve knjige ješ Filmski pojmovnik. Za mlade. Za mlade, ki ga je napisao s tem kvelko. Predstavljam bo film City Likeser, čavlja Četljena. S tem kvelko bo paš prav narediti nekaj veste komentar, kako dojema ta film, kako ga gleda, recimo pa splošno dojemanje, estetike filma in podobne zadeve se pravi zelo primerna zadeva, nekaj tega, kar smo te tudi govorili, se pravi zelo primerno za mlade in da tudi je zakor svejšega. Uh, za april je tudi že bolj meni dogovorjeno, sta še dva datuma odprta, ampak uh, tema je fiksirana, šlo bo za etiko vojne. Uh, na primeru filma Brata v bojni". tako ta koretski film odpira nekaj zelo zelo etičnih vprašanj. In uh, povodbili smo gospoda profesora uh, Nina Damiščeviča, da vam pač bo kot filozofski večer predstavil nekaj dilema okoli uh, teh zadev. Uh, zdaj se naprej, ko mislim, da potakši pa je čas do zdobrečenja. In uh, bo še dovolj. Skratko medije pa tudi našo stran, ko malo naša strana volio. Zgledaj, da bo imela naslov <laughs> Tak, ale po to, że nie ma stoję, że się nie ma, posłuchajcie, tam, Ale.